Звичайна спортивна фігура, можливо, трохи вищий за нього на зріст, старший за віком. Та Сергій уже знав, що це Володимир Марощук, майстер спорту міжнародного класу, який виступав свого часу навіть за збірну країни. Кидалися в очі його манера рухатися, вести двобій, спокій, та впевненість у собі. Легкість, з якою він переміг у трьох попередніх двобоях, вражала. Один із попередніх суперників Дніпропетровця, був взагалі кремезний, і Сергію, який спостерігав за цим двобоєм, приносило справжнє задоволення дивитися, як тому на вигляд сильнішому то не вдавався захват, то суперник, який уже вже опинився, майже під ним чомусь в останню мить вислизав, тримаючись розкуто і навіть самовпевнено. «Зараз він довимахується», – не раз думав Сергій, спостерігаючи за двобоєм. Але скінчилося все тим, що Дніпропетровець несподівано чисто Провів задню підніжку, чим ізнявся усі запитання. Не потрібно було мати великого досвіду, щоб зрозуміти, що перед тобою сам біст зовсім іншого класу. Ще вчора, після останнього свого двобою, Сергій прорахував, що може зустрітися з ним лише у фіналі, якщо, зрозуміло, сам потрапить туди. Це була надзвичайно благоприємна розкладка, оскільки, згідно з формулою змагань, невдалий двобій на більш ранній стадії турніру міг залишити його взагалі поза призовою трійкою. Ні, звичайно, Серій не збирався віддавати йому перемогу. Зовсім ні. В такому разі навіть не варто було виходити на килим, і все-таки крутий та впевнений у собі Дніпропетровець сьогодні чомусь нервував. А може це була просто нетерплячка. Зараз усе розпочнеться, і він знову стане самим собою. Сергій відвернувся, щоб не бачити цього Марощука і не накручувати себе. Але той наче вирішив до самого фіналу проводити якісь психологічні атаки на свого потенційного суперника. Можливо, він також вважав його найкращим з усіх інших. Хай там як! За кілька хвилин Дніпропетрович знову опинився у Сергія перед очима на тій же відстані. Ні, він все-таки не хвилювався а картинно не мав куди себе подійти, висловлюючи свою поведінкою просто нудьгу. У кутку, де Сергій ховався від свого надокучливого суперника, стояли гандбольні ворота з натягнутою сіткою. Їх запхали аж туди, щоб не заважали і не мозолили очі глядачам. До них і вирішив приліпитися головний суперник Сергія. Він схопився руками за верхню штангу воріт і витягнувся у спині, потім провис, розслаблюючи м'язи корпусом. Ти ще візьми, підіжмися разів з двадцять, а потом ще раз, подумав Сергій, збираючись знову відвернутися. Але не встиг. Ворота раптом хитнулися І почали перекидатися на Дніпропетровця. Від несподіванки Той відпустив штангу, за яку тримався. Але сталося якесь безглуздя. Досвідчений самбіст, Який не викликало сумнівів У будь-якого положення з будь-якого, Завжди падав, наче кішка, Незграбно хляпнувся на спину І не встиг зорієнтуватися, Як ворота з розгону Вдарили його металевою верхньою штангою По голові і накрили сіткою. За гуркотом настала миттєва тиша. Ворота підняли відразу ж, і Сергій побачив Вся шкіра на його голові Разом із волоссям Була зібана гармошкою на потилиці І в жахливій рані Зяяв голий череп Це б на присутніх Наче шок А за якусь мить на трибуні Пролунав несамовитий жіночий вереск І одна ж жінок які там сиділи, побігла донизу. Сергій отямився одним із перших. У кілька стрибків він оббіг скупчення людей перед собою і вискочив із залу. За ним кинулося ще кілька чоловік. Злетівши зі сходів, мало не збивши по дорозі трьох молодих дам, він підскочив до чергової вестибюлі. І видихнув лише два слова. «Швидку! Негайно!» Та Митєво схопила трубку. В залі помало все заспокоювалося. Той, кому так не пощастило, вже сидів на стільчику із забинтованою головою. На білому вже проступила велика червона пляма. Поруч із ним... Стояла гарно вдягнута жінка і витирала сльози. Вони вперше зустрілися очима. Тепер Дніпропетровець зробив це свідомо, хоча досі жодного разу не почастував Сергія поглядом. «Пощастило тобі!» – сказали її очі холодно, навіть з якимось презирством. Сам винен, так само очима відповів Сергій і відвернувся. Зараз його забере шутка, і змагання нарешті розпочнуться. Спортивна фортуна заповзялася сьогодні тримати його сторону. І з його боку, було б чорним свинством не скористатися її прихильністю. Першість сама просилася. Йому в руки. Та разом з тим Сергій відчув ще якесь зовсім нове враження. Відчуття, наче хтось його врік. Він взагалі не розумів, як це назвати. Не сказати, що невпевненість. Ні. Скоріше якесь незрозуміле хвилювання яке з'явилося несподівано і заважало геть усьому. Що це за чортівня?»